А що кудрявому і галці, в даному випадку, конспірація, за яку так клопочеться Короб? Навіть Короб невдоволений не тим, що Галка пише про бої і про любовні переживання і походеньки хлопців тут у курзами, а що цей писака виводить самого коропа як причіпливого конспіратора. А це не подобається самому прототипові. Сама лише згадка позалужного про щоденник Галки викликає у старшого супротивні протилежні думки, от яких стає і заздрісно, і страшно. І як подивитися з боку тих, хто прийшов із старшим у розвідгрупу Освальда, Августа, Шкідника, обох Андріїв, Бориса Фокусника, інших росіян, латишів і українців, то потрапити в той зошит велика честь, навіть якщо та школярська забаганка галки і ніколи не буде опублікована, а десь зберігатиметься в воєнному архіві. Все-таки тут описані події і люди по живих слідах. А що позалужний гірший за інших, щоб не бути поруч з тими ж Андрієм, Ачешкідником, Борисом, Фокусником. Та галка навіть прогрув шахи зі мною, занотував три рядки до свого зошита. Важко зітхнув позалужний і прошепотів вислів, які повторювали викладачі не раз, читаючи слухачам командирських курсів. Розвиток – боротьба протилежностей. Оце й вона, ота протилежність і ота контрастність у житті. Чоловік йшов до десантників з намірами добити фашистського звіра у нинішній війні, а прийшов, щоб знищити цих же десантників повеління того ж фашистського звіра. І ота протилежність, ота роздвоєність і в Москві, і в серці, і в душі позалужного. Прокляте життя Весь час, помимо волі доводиться пристосовуватись. А хіба я не міг би бути на місці кудрявого чи балтійця? Ще як міг бути, якби не клятий полон? Я знову вихопила з грудей позалужного зітхання і вже нова думка перекреслювала попередню. Хоча чому полон клятий? Як можна клясти тиждень перебування в полоні і три роки, чотири місяці звичайнісінького життя в наймах латиського куркуля? За цей час знищено на війні мільйони і мільйони людей і на фронті, і в полоні. А старшой, позалужний, живий і здоровий. І ось за це він мусить ніби відробляти найми Ще й парашутий Однак не так просто знищити кудрявого й галку. Можна, звичайно, і навіть просто. Навіть зараз можна виняти лимонку, висмикнути чеку підривача, потримати її для надійності у своїй руці, і жбурнути в окоп, де сидить галка. Просто і надійно, і зримо для всіх, і для старшого позалужного теж. Але ж тоді доведеться загинути й самому. Тоді старшого вб'ють, задушать парашютною стропою, накинувши її на шию. Навіть не зачіплятимуть стропу за гілку. Заркають і потягнуть по землі, як скаженого собаку, яку треба збутись, як потягли вони одного військовослужбовця з Роа. Коли той сказав, що він... Іншого виходу не мав, як перейти на бік генерала Власова, щоб при нагоді знову перейти на бік Червоної армії. Ці парашутисти не хочуть і говорити про безвихідь в становищі, про тимчасовий перехід на бік противника. Що вони розписки дали своєму командуванню пристрелити себе, коли поранять кого-небудь із них у живіт, в ногу, в голову, аби не потрапити в полон до німців, а й сергів чи власовців. Позалужний перекопив погляди кудрявого короба.